Na mtazamaji wa Mruguru TV, matumaini yangu ni Mzima afya kabisa na mimi leo huko. Vizuri, ulezo kashanga kwa mba Mruguru leo kaweka pete nyingi sana mbele yake. Kwa nini? Hizi pete zina nini? Jamani, mimi napendaka kila siku ni wape watu mifano high. Mifano ambao inaweza ikaleta mantiki kwenu. unaweza kwaona ni pete, lakini pia ni mkoba. Sawa, ulezo kastima, kwaona Mruguru kaandaa pete, paleo kaandaa mkoba kuna nini? Nimeandaa mkoba huu na nimeandaa pete hizi kwa niaba ya kutaka kuonyesha nguvu ya hizi pete. Nilitoa mara ya kwanza nikaelezea naishi watu wakawaona labda mkuru walipanga alifanya nini. Sasa leo nimeamua tena nirudi niwaelezee jisi ya chuma ulete kufanya kazi. Chuma ziko za nne. Chuma ulete, ziko za nne. Kuna kipusa. Kuna baguette feel. Kuna umulete na kuna ulete. Kuna kipusa kuna magnet fili, kuna ulete na kuna umulete. nitakuja kuzielezea kipusa ni nini nitakuja kuelezea na umlete ni nini nitakuja kuelezea kipusa nani nani ulete ni nini na pia nitakuja kuelezea magnet fili. hii inaoiona hapa hizi ni magnet fili. ambazo zinatumia kwa njia ya pete kuna magnet fili, zinaweza zikatengenezwa kwa aina mbili kuna magnet fili, unaweza ukatengeneza kwa kupitia ilizi Yani ile igrizi ikawa na huyu kiumbe wa magneti fili. Aiza, unaweza kwa pete. Na pete hii ikawa ina kiumbe wa ina magneti fili. Sasa leo, nataka nyeleze katika pete hizi. Sikuweza kusema kwamba, eti hikuwa hapi, hikuwa Na mimi yoyote itake hapa. Ntaifanya kazi yake na ntaifanya mifano. Uoni na kufanya ubaya wa chumawete kwenda kuchukua na kurudisha pesa hizi jamani ku hizi njia hii njia hizi ni wizi huu ni wizi kwa sababu ni kiumbe anakwenda kuchukua pesa ya mtu dukani au benki na anareta kwa wewe muhusika uliyemtengeneza na ukamtumia na ukafanya maisha yako ukawa unakula unajenga watu wanaenda vizuri shuleni lakini unakuwa unajurumu haki za mtu na numana mimi natoa elimu ya kuzibiti viume hawa sikwambi utengeneze no natoa elimu ya kudhibiti hawa viumbe ujue uchawi upo watu kwenye mabiashara kila siku wanalia kwa sababu ya hivi vitu sasa tusiogema maneno mengi sana naomba niende nikajaribu nika, nika pete yangu yoyote hapa moja hapa na pete nye vitonye kundu na hii hapa ni igo sawa hii ni igo ambayo ina mdomo lakini pia na, na jicho tunaita jicho la tatu ambao pete yenye uwezo wa kuwa na jicho kama unovaiona ina katika katikati pia na pete nyenye vitu ya bluu bahari pia na pete tena nyingine inajicho. lakini yenyewe ni bluu bahari ile ina pete nyekundu ina vitu nyekundu nina pete tena nyingine na pete nyekundu hii pia ina vitu nyekundu pia hii hapa ina fuvu la mtu lakini pia hii na vitu nyekundu hii ni pete ya tembo hii ni pete ya simba ile ambayo tulijaribu nafikiri hii nguvu yake wangemliona sawa pia na hii ina vitu nyekundu sasa katika hizi hapa pete hizi Ebu, Labda niamue kusema nichague yeyote. Hebu iko ape ndugu mtazamaji uno hiyo Au kama vipi watu wataona labda alizipanga, mimi nazichanganya hivi. Hii hapa jamani, na nichanganye changanya ni changa hivi. Haya ndugu mtazamaji uniambie pete gani au nyakuo yeyote. Mimi naona uchukue nyekundu. Nyekundu eh? Haya, ah. tuchukue nyekundu labda tuseme ni hii au tuchukue hii. Sawa, mimi nachukua hii. Sawa. Sawa eh? Mm. Hii hapa hii nyekundu mbo Hii nyekundu sasa tuna tuna begi letu ambao ni hili hapa kama unavyoona kuna nini ndani? Hamna kitu. Hamna kitu. Pete hii nyekundu na iweka hapo. Si hizi kama meiona hiko hapa. Si ndio? Ndio. Tumeiona eh. Tumeyo. Sasa hii hapo pete yetu tuna tuna kwenda tuna, tunafunga, tuna, tuna, tuna, tuna tunafunga begi letu sasa. Sawa Ili tuweze kureta pesa. Hili begi letu tunalifunga hapa. Tunalifunga hapa begi letu. Tukisha libana hapa, begi letu, tunariweka, ili tuweze tukuleta pesa. jamani huu ni uchawu. Mimimi hukusitati utoe kwenye begi. Na sandi kama itinaonekama. Marawa, wanadamu hawacharii kusema, haaliweka pale, harifotoa, tu ulifotoa kamera hakaweka. Hili, nafikiri umeona wenyewe hapo. Ndiyo, tunayana. Sawa. Au, funguwa tena waone tena wakikishi. Sasa hapo, tushaituma. Haa, saa e, Hawa taka tuna wakikishe wa kwa baku na Wakikishe, hili ya mnakitwe Mba sijiwa kwa ona ya pogevu za tu Pete hii hako Sao, saa Sawe, pete ipu hako Tumani besema, poja tu Story camera Story camera, hiyan Tunaifunga upia tena Poja hmm. na mini fungi hako Sawe Tunayishubili Pesa hitu ingie Hapo peo msini wananza kumiminika Jamani, huu ni uchawi Hii ni shilki Huu ni uchawi Hii ni chumulete, watu wanateseka kwa sababu ya mambo kama haya Sare Watu wanateseka kwa sababu ya mambo kama haya Mimi bale naikaina omba ni ku, kuangalia peti angu kama emeluri kwanza Haa, awesome. saa Sawe mm. Naareka kito kwa maiki chini hapa Najaribu kufungua Naingiza mkono kuitazama pete yangu Ewa jamani humu mzigo upo mzigo tena wa kutosha sana pete bado haijarudi pete yetu hayalumi. ila ni mzigo upo wa kutosha mno yani tena sio mzigo tuseme mzigo wa kitoto yani humu ni kuna mzigo wa kutosha hii hii jamani chuma ulete hii chuma ulete au kidogo ni watu faida angali, watu angaliangalia ni chuma ulete hii ni chuma ulete naona kamba hiyo ninayoona huu mzigo huto umejaa mimi niona eh eh eh umeonekana mzigo upo dhahi eh sasa hapa anataza kwanza kutafuta pete kama inekuja kwa sababu mzigo kama huu mzigo mundi yani kuna mtu anaweza akakwambia kisha ah pale bwana alifanya issue pale Auliacha pua ni kama na kama mbufu ili kama na mbufu ya yote bas Tutoe pesa Pete naona na hae kwa kwa sipo kusema na niela jingi kodi wa si odpočít. Petebano. Si komod mo. Konapete. Ab na pete. Pete hna. Sáh. Sáh. Sáh. Sáh. Tři dny jen akomu báhám na, já růdi, langeri a ten na, wow, bardo, musíte ho nakoují, upo. Na pete kajaluli. Ah, ah, yes. pe, mi tandelela Pete bado, pete sasa, Pete yes. Pete Na kitu. kama? Dogo, hizi. Kini mzigo lato ka umu. <laughs> <laughs> kwa kwa hivyo mwengi mungu, ni kitu kidogo sana ukikiona. Ee. Lakini unaweza ukashangaa. Ukasema mbuna, imekua vile. Dafla. Kwa hizi ni chumaulete. Humu hata ukisema ni baka jion ni keshe natuwaela na zitoa. Na, sasa. Doctor. He. Sasa, tufanya nini hili tuweze kukana na chumaulete. Mana kwa hiku kili chotokea kwa hivyo na hivyo na hivyo cha kufanya kwanza kitu cha kwanza hawa viumbe ni watu wachache sana wanaweza kujua kuwatengeneza viumbe kama hawa Sasa. sawa viumbe hawa wanaweza wakakufilisisha viumbe hawa wanaweza wakakupatia matatizo makubwa sawa sawa tafuta waganga sio umenidurugu tafuta waganga kwa biashara yako huwezo mazindika yeah. na kwenye hawa sio kwa biashara hawa mpaka nyumbani wanaweza wakachukua pesa unakuta ukipokea mshahara shida zinaingia pesa ilipokwenda haijulikani kwaombe ni Wanakudi Bala hayo. hawa wanakudia wanafanya balaa hiyo hawa umbe hawa sio watu wa nzuri na doctor eh. na inakuwa gapo, inakuwa vipi na, mtu anaweza kukuzamilia wewe eh muka au hiyo ah, kitumo hiyo inaenda kwa watu kwa mtu yoyote ile ya kuzamilia mtu mmoja huwa inaitwa umulete Mm. Ile waga ni mtu mmoja, anakuwa na pesa Kwa mm. hile pesa ndo ya metengenezwa, anakuja mm. kuomba chenji yeah. Kwa hile wana kukunja kuomba chenji ya kiondoka, basi na pesa hako ya mtu koni naondoka Lakini huyu kiumbe, yeah. kiumbe ambaye, kwanza hatumii kafala so, Mimi yapa sikutumia chochote, nimejewalimu mwambatu Hatumii kafala, shabaji yeah. Haofangi chochote, yani huyu hauhi, hatupi kafala, piugonjwa ila huyu analiko siku shirini ya nane katika kaburi. Siku ishirini na nane. Wana, wengi tunajweka kwa mba mwanadamu wanapofariki, huwa haumbi pesa. Gina watu kwa mambia mwiniwe, wanachanga pesa wanapeleka wenewe. Kwa huku kuhu igisi ya gitu. Siku ishirini na nane ya kisha kwa katika dile kabuli. Huwa ndo wanaaraza kuleta fujo hizi. Yei kazi yake ni kisha mweka kwenye lehi uka mfundia, chakura chato na mpatu mbani. Mbani ama kudi ya ina hasaiflora kwa ukishia mpa wake ye kazi ni kukuminia na hii hapa nimemutekutakatele kwa sekunde huyu anafanya kazi masa kuminabili na mtuma masa kuminabili ya utabili, anatoka masa kuminabili yoni shida yake kubwa huyu ni mvua mvua uki au maji ya maji katika hii pete huyu chindo hua nandoka yaani hii pete na kuwa haifani kazi kondo miko yake nandoo pia pombe, banbe ukishia kumi wapombe, ukikuta bange au kilangulue usimshiki kama unaharufu ya higo vitu Aukitoka kulawa na mama, bimbi, umetanae kwa tendolandoa Pia usimshike kama unai kitu Kwa sisi majaribu kuonisha vitu Ili angalau watu wajue kwamba mba chuma ulete, ipo Watu wajue kwamba mba ipo Na ipo shiku nitakuja kutesti tena Ina kipusa Ambapo unapokuenda dukani, unatumia na unahigewuza, unakenda na Mtu na yule mtu anakundishia chengi umempe rufu moja Anakundishia shingefu kumi Samu, kundishia za shingefu kumi sawa kwa yu, nitajaribu siku na nitaomba na wewe twende mmoja kama mmoja tunisasa kabla haujakata, yakata hauchibia marisa pesa sawa chwe sabui pesa kwa lakala naomba, ya kodi kwa lakala moja, mmoja bili tatu mne tano sita saba nane kisa kumi na 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, tři snané, tři snatísa, čtyři snamodja, snambiri, snatatu, čtyři snane, snatano, čtyři snatita, čtyři snasaba, tři snané, tři snatísa, pět sni, pět Am pět snambiri, pět snatatu, pět kuko saba stila nane na tisa sabi sabi na moja sabi na tatu Sabina Tisa, Semanini, Semana Modia, Semana Baby, Semana Tatu, Semana Sama Natal, Sita, Samanasaba, Samananane, Samana Tisa, Tisini, Tisina Modia, Tisana Biri, Tisina Tatu, Lakini bado msi upo mwingi. sasa niambiyo koko kamela tu kodi nyingine. au tunele kote baka tumalize. Tanyani ndelee kupiga kazi yake? Agodi agodi peleia bata. Ndimekenga na manyioni, natache na moja. Ndiri, yeah. tatu, nne, tano, sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, tiga a naini amb na moja amb na mbili na tatu na nne na hab na tano na sitasaba hab na nane na Stina tato, stina stina tano, stina cida, stina saba, stina nane, stina tisa, Sabini, Sabina mody, Sabina beri, Sabina tato, Sabina mne, Sabina tano, Sabina sita, Sabina saba, sabina, nane, sabina tisa, Sabina Some in a chapel, some in a minute, some of the table, some in a cita, some in a sabba, some in the lane, some in a tisa, tisini, tisina boya, tisina baby, tisina, tisina, tisina Gabio, Nyingi, sana. Samo <laughs> <laughs> mcezo, yeah. eh? Gambio? Hmm. Milioni mili. <hle> <hle> Sa. Moria, mbili. Milioni mbili. Milioni mbili. Bado napojo, Pesa ni jala. Imetoka katika kileli, hiki jako. Sviu meleko? Ndiyo. Tulelea sita, saba, nane, sasa 10 11 12 na dakika na Sawa, bado zipo za kuna, kuna, kuna pete kwa... hapo daktari nimeiona. Mm. Ile pete ya jicho Hivi hii ina ina maajabu gani? Hi. zote ni pete hizi, ni pete lipete ambazo kwa niaba ya ku sisi wenyewe kwa ajili ya mambo ya tiba. Mm. Lakini pia una uwezo kuituma ikafanya kazi kama hii. Lakini pete hizi mm. mimi nasema siku zote sijakaniona mtu kwenye mtandao akasema ah, Daktar Luguru yule ndo anatengeneza mimi. Sema viumbe. Nimeshasema viumbe hivi sitengenezi. Mimi natoa elimu. Sawa? Sawa. Eh, kwa hiyo ukija ukasema tu wewe umenichukuli mimi umenichukulia sisi nini? Yeye mimi si mimi natoa elimu ya viumbe kama hawa. Sasa naomba kwanza tu tu tuimalize tu, tu, swala hili. Ebu niende nikaingia sasa kwenye upande wa pili kuielezea kifusa michomolete ya aina gani. Sawa.